Capitolul 3. Au doar începem iarăși să spunem cine suntem, sau nu cumva avem nevoie cum au unii de scrisori de laudă către voi sau de la voi? Scrisoarea noastră sunteți voi, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii, arătându-vă că sunteți scrisoarea lui Hristos, slujită de noi, scrisă nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu, nu pe table de piatră, ci pe tablele de carne ale inimii. Și o astfel de încredere avem din, prin Hristos față de Dumnezeu, nu că de la noi înșine suntem destoinici, să cugetăm ceva ca de la noi înșine, și destoinicea noastră este de la Dumnezeu, cel ce ne-a învrănicit să fim slujitori ai Noului Testament, nu ai literei, ci ai Duhului, pentru că litera ucide, iar Duhul face viu. Iar dacă slujirea aceea spre moarte săpată în litere, pe piatră s-a făcut într-o slavă, încât fiii lui Israel nu puteau să-și ațintească ochii la fața lui Moise, din pricina slavei cele a feței lui, cum să nu fie mai mult într-o slavă slujirea Duhului, căci de a avut parte de slavă slujirea care aduce o sânda, cu mult mai mult prisosește în slavă slujirea dreptății, și nici măcar nu este slăvit ceea ce era slăvit în această privință față de slava cea covârșitoare, căci dacă ce este trecător s-a săvârșit prin slavă, cu atât mai mult ce netrecător va fi în slavă. Având deci o astfel de nădejde, noi lucrăm cu multă îndrăzneală și nu ca Moise care își punea un vârl pe fața sa, ca lui Israel să nu privească sfârșitul a aceea ce era trecător, dar mințile lor s-au învârtoșat căci până în ziua de azi, la citirea Vechiului Testament, rămâne același vâl, ne ridicându-se căci el se desfințează prin Hristos, ci până astăzi, când se citește Moise, stă un vâl pe inima lor, iar când se vor întoarce către Domnul, Vălul, se va ridica. Domnul este Duh și unde este Duhul Domnului, acolo este libertatea, iar noi toți privind ca în oglindă cu fața descoperită slava Domnului, ne prefacem în același tip din slavă în slavă ca de la Duhul Domnului